Bismillahirrahmanirrahim Merhəmətli və rəhəmli Allahın adıyla ta Ta-sin-mim TİLKƏ AYƏTÜL KİTƏBİL MÜBİN Bu, açıq aydın kitabın ayələridir. Nətlû aləykə min nəbə-i Musa və fir'aunə bil haqqı li qawmin yü'minun. Biz iman gətirən insanlar üçün Musə ilə Firavunun əhvalatını olduğu kimi okuyacıyıq. İnnə <Sessizlik> Firavun ələ fil ərd və cəalə əhləhə şi'ən yəstəzxif təifətən minhüm. يَسْتَضَّعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ Həqiqətən Firon yeryüzündə təkəbbürlük göstərib, onun əhalisini zümrələrə bölmüşdür. Firon onlardan bir zümrəni zəiflədir, onların oğlan uşaqlarını öldürür, qadınlarını isə sağ bıraxırdı. Həqiqətən o, fitnəfəsat törədənlərdən idi. Və nüridu ən nəmunna alələziyinə istubdrifu fil ərd və nəcaaləhum وَنَجَعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَنَجَعَلَهُمُ الْوَارِسِينَ Biz istədik ki, həmin yerdə aciz qalanlara mərhəmət göstərək, onları öndə gedənlər və varislər edək. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ Yer üzündə onlara hökumranlıq bəxş edək, Firona, Hamana və onların əskərlərinə qorxub çəkindikləri şeyi göstərək.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 Faltaqatahu alu firaun likun lahum aduwwun wa hazana inna firauna wa haman wa junudahuma kanu khatin Firounun ailesi onu tapıp götürdülər ki axırda onlara düşmən və başlarına bəla olsun Əqiqətən Firom, Haman və onların əsgərləri günahkar idilər. وَقَالَتِ اِمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ الل۪ي وَلَكْ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَاءً يَنْفَعَنَا أَوْنَتَّخِذَهُ وَلَدَاكْ Əsə ən yənfə'nə əvnət təxidəhu və hum la yəş'un Fironun zövcəsi dedi Bu uşaq həm mənim, həm də sənin üçün göz aydınlığıdır Onu öldürməyin Ola bilsin ki, o bizə bir fayda verər Yaxud da onu oğulluğa götürək Onlar bu işin sonunu bilmirdilər. Wa asbaha fuadu ummi Musa farighan inkadat latubdi bihi lawla arbatna ala Musa'nın anasının ürəyi boş qalmışdı. Övlad dərdindən başqa heç bir şey haqda düşünmürdü. Əgər biz vədimizə inananlardan olsun deyə onun qəlbinə səbr verməsəydik, az qala gördüyü işi açıb bildirəcəydi. Və qalətli uxtihi qussiyh, <Sessizlik> fəbəsurat bihi ən cünubin və hum la yəşğurun. Anası onun bacısına onun dalınca get dedi. O da heç kimə hiss ettirmədən kənardan Musaya göz qoyuldu. Wa harramna alayhi al-muradida min qabl fa qalat Fə qalət həl ədullukum alə əhli beytin yəkfulunə hu hum ləhu Daha öncə biz ona öz anasından başka bütün süt analarını, onların döşünü əmməyi qadağan etmişdik. Musanın bacısı dedi, Sizin üçün onun qayğısına qalacaq, Və ona qarşı xeyr-xaf olacaq bir ailəni sizə göstərim mi? فَرَدَدَنَاهُ الٰى أُمِّهِ كَيْتَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعَلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ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 Və ləmmə bələğə əşuddəhū və stəwə ətəynəhū hükmən və ilmə və kəzəlik nəczi lmuhsənin Musa yetkinləşib kamillik dövrünə çatdıqda biz ona hökmranlıq və elm əta etdik. Biz xeyirxah işlər görənləri belə mükafatlandırılır. و دخل المدينه على حين غفله من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فوجد فيها رجلين يقتتلان مِنْ من شيعته وهذا من عدوه Rəla-kərə encoreli еёgəlростq ilə kendimok hə drə newsə, məsəlaollaivil hə feelingsädrə, riləsən umůj varya də üçün xəyətən əqlətən az nə O, şəhərə əhalisi xəbərsiz ikən daxil oldu və orada bir-biri ilə vuruşan iki kişi gördü. Biri onun tərəfdarlarından, o biri isə düşmənlərindən idi. Tərəfdarlarından olan kəs onu düşmənlə qarşı köməyə çağırdı. Musa onu vurub öldürdü və bu, şeytan əməlindəndir. Həqiqətən, o, Haf yoldan azdıran açıq aydın bir düşməndir dedi. Qal <gülüyor> Musa dedi. Ey Rəbbim mən özüm özümə zülm etdim. Məni bağışla. O da onu bağışladı. Həqiqətən o bağışlayandır, rəhimlidir. Qal rabbi bima en'amta Musa dedi: Ey Rəbbim, mənə nemət bəxş etdiyin üçün mən heç vaxt günahkarlara arxa olmayacağam.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 İN TÜRİDÜ İLLƏ AN TƏKÜNƏ CƏBBƏRAN FİL ARDİ VƏ MƏ TÜRİDÜ AN Musa ikisinin də düşməni olan Misirlini yakalamaq istədiyi de o dedi Ey Musa, sen dünən birini vurup öldürdüyün kimi Məni də öldürmək mi istəyirsən? Sən yeryüzündə ancaq bir zülümkar olmaq istəyirsən? Sən islah edənlərdən olmaq istəmirsən? Və cəəə rəculun min əqasəl mədinəti yəsəə qalə ya Musə Qâla yâ Mûsâ, innel mələə yətəmirûnə <gülüyor> bike liyəqtulûkə fəkhrıc, fəkhrıc inni ləkə minən nâsihiyin. Şəhərin kenarından bir kişi qaşa gəlib dedi, Ey Musa zədəcanlar səni öldürmək barəsində məşberət edirlər. Çıx get. İnan ki, mən sənin yaxşılığını istəyənlərdənəm. Fa xaraca minha khaifay yatarqab. Musa qorxu içində ətrafa baxa-baxa oradan çıxıb: Ey Rəbbim, məni zalım adamların əlindən qurtar dedi. وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَافِلَةُ مَدْيَنًا قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ tərəfə yollanıb ola ki rəbbim mənə doğru yolu göstersin, dedi. وَلَمَّا وما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال تا لا نسقي حتى يصدر Və əbunə şeyxun kəbir. O, mədiyan sularına gəlib çatanda, qoyunun yanında heyvanlarına su verən adamlar gördü. Onların yaxınlığında da qoyunlarını obri heyvanlardan geri çəkən iki qız görüb, sizə nə olub dedi. Onlar dedilər, çobanlar heyvanlarını sürüb aparmamış, Biz qoyunlarımıza su verə bilmirik. Atamız da çox qocadır. Musa onların yerine qoyunlara su verdi. Sonra da kölgəyə çəkilib dedi, Ey Rabbim, sənin mənə nazil edəcəyən xeyrə ehtiyacın var. Fəcəəət hü ihdəhü mə temşi alə istihyəin qalət qalət inə əbiyyəd'uqə liyəcziyəkə əcrəmə Fələmmə jəəəhu və qassə aleyhil qasasa qalələ təxaf nəcəvtə minəl qəvmiz zəlimin Bir qədər sonra qızlardan biri utana utana onun yanına gəlib dedi Atan bizim yerimizə qoyunları sulamağının haqqını ödəməkdən ötürü səni çağırır Musa onun yanına gəlib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 Onu muzla işə götür. Çünki o, muzla işə götürdüklərinin ən yaxşısı, güclü və etibarlı olanıdır. Qala, inni üridu ən unkihəkə ihdəbnə teyyəhətəyni alə ən təəcürani fəməniyyə hicəcə فإن أتممت عشرًا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين شعيب dedi 8 il mənə işləmək Qızlarımdan birini sənə ərə vermək istəyirəm. Əgər sən bu müddəti on ilə çatdırsan, bu sənin tərəfindən bir lütf olar. Mən sənə əziyyət vermək istəmirəm. Allah qoysa mənim əməli salihlərdən olduğumu görəcəksən. Qala zəlikə beyni və beynək, əyyəməl əjələyni qadaytu fələ ədvənə aləyin. Və ALLAHU ALƏ MƏ NƏQUL Musa dedi, bu ikimizin arasında olan razılıqdır. Bu iki müddətdən hansını başa çatdırsam, mənə qarşı haqsızlıq olmamalıdır. Allah da dediyimizə şahittir. فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ أَنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا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 Mən ondan sizə bir xəbər və ya bir köz gətirərəm ki, qısınasınız. Fələmmə ətəhə nūdiyə min şəti il vədi il-əymeni fəlbəqəti il-mubərakəti minəşşəcərati əyyə Mûsə, əyyə Mûsə, əyyə Mûsə, Rabbul ələmin Musa oraya gəlib çatdıqda sağ tərəfindəki vadinin yaxınlığında olan mübarək yerdəki ağaç tərəfdən ona nida gəldi Ey Musa Ələmlərin Rəbbi olan Allah mənəm Və ən əlqi əsaq Fələmmə rəəhə təhtəz zükə Ənnəhə cənnun vəllə mudbiran vəlem Ya Yə Musa əqbil vələ texaf İnnekə minəl əminin Esanı yere at Musa onun ilan kimi qırıldığını görüp Geriyə belə baxmadan dönüb qaçmağa başladı. Allah dedi, Ey Musa, yaxın gəl, qorxma, sən əminəmanlıqda olanlardansan. Əslük yədəkə fiy cəybikə təxrıc bəydaə min qayrı su Təxrıc min qayrı İləyəkə cənahəkə minər rəhb, fəzənikə burhanəni min rabbikə ilə fir'aunə və mələk, inəhum kənu qəvmən fəsiqin. Əlini qoyununa sal ki, əlin oradan ləkəsiz, ağab, bax çıxsın, qorxu keçib getsin deyə əlini özünə sıx. Bu, Firona və onun əyyamlarına qarşı sənin Rəbbindən olan iki tutarlı dəlildir. Həqiqətən onlar fasiq adamlardır. Qal rabbi nəfsan, Musa dedi: Ey Rəbbim, mən onlardan birini öldürmüşəm. Qorxuram ki onlar da məni öldürərlər. Wa akhīhārūn huwa afṣaḥu minnī lisānan fa'rsilhu ma'ī fa'rsilhu ma'ī yurid an yuṣaddiqanī innī akhāfu Qardaşım Harun dildə məndən daha bəlaqətlidir. Onu da dediklərimi təsdiqləyən bir köməkçi kimi mənimlə birlikdə göndər. Mən həqiqətən də onların məni yalançı sayacaqlarından qorxuram. Qal sana shuddu 'uddak bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan Bİ-ƏYƏTİNA ƏNTUMA VƏ MƏNİ TƏBƏĞƏKÜMƏL Allah dedi, Biz səni qardaşınla qüvvətləndirəcəyik, İkinizə də dəlil verəcəyik, Onlar sizə heç bir pislik toxundura bilməyəcəklər. Möcüzələrimiz sayəsində siz və sizə tabi olanlar Mütlək qalib gələcəksiniz. Fələm mə jəəəhüm mūsə bi əyətina bəyyinətin qalû, qalû mə həzə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 وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبه الدار انه لا يفلح الظالمون Rəbbim öz tərəfindən kimin doğru yolu göstərən rəhbər gətirdiyini və axirət yurdunun kimə nəsib olacağını daha yaxşı bilir. Şübhəsiz ki, zalımlar nicaat tapmazlar. Və تمت لكم من اله غير فاوقد لي على الطين فجعل لي فجعل لي صرحا لعلني اطلع الى اله موسى واني Ey ay yanlar. Mən sizin üçün özümdən başqa bir məbud tanımıram. Ey Haman, mənim üçün palçığın üzərimdə od qala və bir güllə düzət ki, Musa'nın məbudunun yanına qalxım. Mən həqiqətən də onu yalançılardan hesab edirəm. وَاسْتَكْبَرَهُ وَوَجُنُودُهُ وَا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ Firavun və onun əskərləri yeryüzündə haqsız yere təkəbbür göstərdilər və elə cüman etdilər ki, hüzurumuza qaytarılmayacaqlar. Fə əxədnəh və cənudəh fənəbədnəhum fil yəm fənzur kayfə kənəqibətəz zalimin biz də onu və onun əskərlərini tutub dənizə atdıq bax gör zalımların aqibəti necə oldu وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّتًا يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ Biz onları oda çağıran rəhbərlər etdik. Qiyamət günü onlara kömək edilməyəcəkdir. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ من الْمَقْبُوحِينَ Bu dünyada onları lənətə düçar etdik. Qiyamət günü isə onlar Allahın rəhmətindən qovulmuş kimsələrdən olacaqlar.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 Biz əvvəlki nəsilləri məhv etdikdən sonra Musaya insanlar üçün açıq-aydın dəlillər, doğru yol göstəricisi və rəhmət olaraq kitab verdik ki, bəlkə düşünüb ibrət alsınlar. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ Biz Musaya əmri yerinə yetirməyi tapşırdıqda, sən dağın qərd tərəfində deyildin, sən buna şahid olanlardan da deyildin. ولكننا أنشأنا قرونًا فتطاول عليهم العمر وما كنتم تساوين في أهل مدين نتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين Lakin biz Musadan sonra neçə-neçə nəsillər yarattıq və onlar uzun ömür sürdülər. Sən sakinləri arasında olub, ayələrimizi onlara oxumurdun. Lakin elçiləri biz göndəririk. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنَ النَّذِيرِ لِتُنذِرَ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 تُصبَهُ مُصبَةٌ بِمَا قََّمَت أَديم فَيَقولُ رََّنَا فَيقولُولُ رَبَّن لَول أَسَلتَ إِلَنَا رَسُول فَنَتَّ بِ وَنَكُونَ مِنَ المُؤمنِنِ Özlərinin etdikləri əməllərə görə onlara bir müsibət üzverdikdə, Ey Rəbbimiz, ne üçün bizə bir Peyğəmbər göndərmədin ki, biz də sənin ayələrinə tabi olub möminlərdən olaq, deməsə səni Peyğəmbər göndərməzdik. Fələmə jəəəhəmə ləhqq mən əndina qalı, ləulə ötəyə mithləmə ötəyə məusə, əəələm yəkfər bəmə ötəyə məusəə mən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 Bir-birini dəstək iki sehir. Həmçinin demişdilər, biz heç birinə inanmırıq. Qul fəətü bi kitabin min indilləhi huvə əhdə minhü mə attəbi'hü in kuntum sadiqin. De ki, əgər doğru deyirsinizsə,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 Allah, i̇nna Allah la yehdi al -zalimin. Əgər sənə cavab verməsələr, bil ki onlar nəfslərinin istəklərinə uymuşlar. Allahdan bir doğru yol göstəricisi gəlməyincə Öz nəfsinin istəyinə uyandan daha çox azmış kim ola bilər? Şübhəsiz ki, Allah zalim adamları doğru yola yönətməz. Və ləqəd vəssəlnə ləhumul qəwlə, ləalləhum yətəzəkkərun. Biz sözü onlara çatdırdıq ki, düşünüb ibrət alsınlar. Allazina ataynahu'l kitaba min bihi Qurandan əvvəl özlərinə kitab verdiyimiz kəslər ona iman gətirirlər. Wa itha yutla alayhim qalu amanna bihi. Həqiqət Rəbbimizdəndir. Biz ondan Onlara Quran oxunduğu zaman biz ona iman gətirdik. O, həqiqətən də Rəbbimizdən olan haqdır. Biz ondan əvvəl də müsəlman idik deyirlər. Ələ-iqə yuqtəvnə əcrahum mərrətəyini bimə səbaru və yədərəunə bilhəsənətis-səyyətə və yunfiqun. Səbər etdiklərə görə onlara mükafatları ikqat veriləcəktir. Onlar pisliyi yaxşılıqla dəf edir və özlərinə verdiyimiz ruzidən Allah yolunda xərcləyirlər. Wa itha sami'u l-aghwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun aleikum Onlar lağlağı eşitdikləri zaman ondan üç çevirib, bizim əməllərimiz bizə, sizin əməlləriniz də sizə aiddir. Sizə salam olsun. Biz cahillərə qoşulmaq istəmirik, deyirlər. İnnəkə lə təhdi mən əhbəbtə, və ləkinnə Allahə Şübhəsiz ki, sen istediğini doğru yola yönəldə bilməzsən. Amma Allah, istediğini doğru yola yönəldir. O, doğru yolda olanları da daha yakışı tanıyır. Ve qalû in نَتْبَعُ الْهُدَى مَعَكَ نَتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءِ الرِّزْقِ مِنَّذُنَّا Rizqan min lədunna Və lakin Əksərəhum Lə la yələmun Kafirlər dedilər Əgər biz Səninlə birlikdə doğru yolla Getsək, yurdumuzdan Qovularıq Məyər biz onları özümüzdən Bir ruzu olaraq Hər cür meyvənin gətirdiyi Müqəddəs Təhlükəsiz bir yerdə yerləşdirmədikmi? Lakin onların çoxu bunu bilmir. Və kəm əhlək nə min qəryətin batırat məişətəhə, fə tilkə ləm tüskən min bəhdihim illə qalilə. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ Biz xoş-güzəranı ilə qurrelənən neçə-neçə şəhəri məhv etdik. Budur onların yurtları. Özlərindən sonra bəzilərindən başqa orada heç kəs sakin olmadı. Onlara biz varis olduq. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَاحَتَّ ya ba'sa fi ummiha rasulay yatlu alayhim kunna muhlikal qura illa wa ahliha zalimun senin rebbin shaharlardan en Özlərinə ayələrimizi okuyan bir elçi göndərməmiş o şəhərləri məhv etmədi. Biz yalnız əhaləsi zalım olan şəhərləri məhv etdik. Əmə utītum min şey'in fəmətā'ul hayātid-dunyā və zinətuhā və mə'in dallāhi xeyrun və abqā. Əfələ təqilun Sizə verilən hər şey ancaq dünya həyatının keçici zövqü və onun bərbəzəyidir. Allah yanında olanlar isə daha xeyrli və daha sürəklidir. Məyər başa düşmürsünüz.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 Meğer verdiğimiz güzel bir vede kovuşan kimse dünya hayatının keçici zövqünü bəxş etdiyimiz sonra da qiyamət günü cəhənnəmə getirilecek kimseyle ilə eyni ola bilərmi? O gün yanadırım fiqulu ayna O gün Allah onları çağırıb deyəcəkdir. İddia etdiyiniz şəriklərim haradadılar? Qaləl-ləzina haqqa aləyhimul qəvlü rəbbəna həuləin ləzina əvvəyna əvvəyna hum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 Və qələ du'u şurəkə'əkum fədə'uhum fəlam yəstəcibū lähum və ra'ul 'azab Müşriklərə şəriklərinizi çağırın deyiləcək. Müşriklər onları çağıracaq. Lakin şərikləri onlara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 Elçilərə nə cavab verdiniz deyəcək. O gün xəbərlər onlardan gizli qalacaqdır. Onlar bir-birindən heç bir şey soruşa bilməyəcəklər. Fa amman ta وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ tövbə edib iman gətirən və yaxşı işlər görən kimsəyə gəlincə ola bilsin ki o, nica tapanlardan olsun. O rabbukı xalquma yəşaa və xatə Və kənə ləhumul xiyyərə Subxanəllahi və tə'alə əmmə istədiyini yaradır və istədiyini də Peyğəmbər seçir Onların isə seçməyə haqqı yoxdur Allah pakdır Müqəddəsdir və onların qoştuqları şəriklərdən ucadır. Və Rəbbün bilər ki, onların səddurlarında nə Sənin Rəbbin onların qəlbinin həm gizli saxladıqlarını, həm də aşkar etdiklərini bilir. Və o Allahdır, ilahı Lahul hemm du fil uəval əxirahəhul O Allahtır Ondan başka ibaətə layıq olan məbud yoktur. Dünyada da arəə də hemd ona məxsustur. H onundur ve siz ona qaytarılacaqsınız. Qul araeytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al ki bir deyin görək Əgər Allah gecəni üstünüzdə qiyamətə qədər uzatsa, Allahdan başqa hansı məbud sizə bir işirk gətirə bilər? Məyər siz eşitmirsiniz. Qul əraəytum in ca'ləlləhu Allahu nəhərə sərmədən ilə yevmi il qiyaməti mən iləhun qayrullahi yətikum biləyil. Mən ilahun ğeyrullah yätikun bəleylin teskunun fih əfəlatubsirun. Dəki bir deyin görək, əgər Allah gündüzü üstünüzdə qiyamətə qədər uzatsa, Allahdan başqa hansı məbud dincəldiyiniz gecəni sizə gətirə bilər? Məyər siz görmürsünüz? وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ilə sizin üçün və gündüzü yaratdı ki, dincələsiniz və onun lütfündən Ruzu axtarasınız. Bəlkə şükr edəsiniz. O yomə yunadihim O gün Allah onları çağırıb iddia etdiyiniz şərikilərim hardadılar deyəcəkdir. O neza'na min kulli um شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ كَانُوا يَفْتَرُونَ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 ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين الله'ın sana verdiğiyle ahiret Dünyadakı nəsibini də unutma. Allah sənə yaxşılıq etdiyi kimi, sən də başqalarına yaxşılıq et. Yer üzündə fitnəfəsat törətməyə çalışma. Şübhəsiz ki, Allah fitnəfəsat törədənləri sevmir. Qala, innəmə əutituhu alə ilmin indi. Əwəlləm ya'lem enna Allaha qad ahla ka min qablihi min al-qurun man huwa ashad minhu quwwatan wa akthar jama'a Qarun dedi Bu mənə ancaq məndə olan biliyə görə verilmiştir.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 QALƏLƏZİNƏ YÜRİDÜUNƏL HƏYƏTƏD DÜNYƏYƏ LƏYTƏLƏNƏ MİTHLƏMƏ UTIYA QARUNU İNNNƏHÜ LƏZƏU HAZDİN AZİM Qarun öz ziynəti içində xalqının qarşısına çıxdı. Dünya həyatını arzulayanlar dedilər, Kaş ki qaruna verilənin bənzəri bizə də veriləydi. Haqiqatan o böyük qismət sahibidir. Wan qala allazina utul ilm vaylikum thawabullah khayrun liman amana wa amila salihan wa la yulqaha illa asabirun. Elm verilmiş kəslər isə dedilər. Vay halınıza. İman getirib yaxşı əməl işledən kimsə üçün Allahın mükafatı daha qeyirlidir. Buna isə yalnız səbredənlər nail olanlar. Fəxəfnə bihī və bidərihi l-ərdə fəmə kəna ləhū min fəəti yansurunə min dünilləhi və mə kəna minəl münlədi. Biz onu öz eviyle birlikte yere batırdık. Allah'a qarşı ona kömək edəbilecek havadarları yok idi. Və özü də özüne kömək edə bilmedi. Dünən onun yerində olmağa وَأَصْبَحَ الَّذ۪ينَ تَمَنَّوْ مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَ أَنْ ان الله يا ابن سطر الرزق من عباده ويقدر لولا ان من الله علينا لخسف بنا ويكانه لا يفلح الكافرون فارزلانار ertesi gün deyirdiler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 Til keddarul akhirate naj'alha lillezina la yuridun 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin Biz o ahiret yurdunu yer uzunde tekebburlu etmek ve fitne fesad toretmek istemeyenlere nasib edirik gozel aqibet müttəqilərindir. Mən ca bil hasenati fəlehü xeyrüm minha və men ca biseyyati fəla yucza allazina amilusseyyati illa ma kanu ya'malun Kim qiyamət günü yaxşı əməl gətirsə Ona bundan daha yaxşısı verilər. Kim də pis əməl gətirsə, pis iş görənlərə ancaq etdikləri əməllərin cəzası verilər. İnnəl-ləzi fəradə aləyikəl <Sessizlik> Qur'anə ləraddükə ilə məad Qur Rabbi əğləm məncəd QURAN-ı sənə nazil edib vacib buyuran Allah qaydacağın yerə səni mütləq qaytaracaqdır. De ki, Rəbbim kimin hidayət gətirdiyini və kimin açıq aydın azğınlıq içində olduğunu yaxşı bilir. Ömə kunətarcu əyulqa ilə kəlkkiəbu ilə Ramtä mir Waq fələtə kunənna vahiol ililəfiri Sən butın sənə nazl acağına ümid etmirdi. Bu ancaq Rəbbindən bir mərhəmətdir. Odur ki, heç vaxt cafirlərə arxa olma. Wa la yasuddunka an ayatil lahi ba'da iz unzilat ilayk. Wadu ila rabbik wa la takunen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 Allah'la yanaşı Başka bir məbuda yalvarma Ondan başka İbadətə layiq olan Heç bir məbud yoxdur Onun üzündən Başka Hər şey Məhv olacaqdır Hökm O'nundur Və siz Ona qaytarılacaqsınız.